Лоран Гунель – людина, що хотіла бути щасливою. Присвячую моїй коханій Зое. Ми те, що ми думаємо. Своїми думками ми будуємо наш світ – Будда. Мені не хотілося полишати Балі, не зустрівшись із ним. Не знаю чому. Я не був хворим. Узагалі-то здоров'я в мене завжди було чудове. Розпитав про його розтінки, бо мандрівка добігала кінця і гаманець майже спорожнів. Я навіть не наважувався перевірити, скільки в мене лишилося на банківському рахунку. Люди обізнані пояснили. «Даєш йому скільки хочеш». Вкидаєш гроші в коробочку, вона там стоїть на поличці. Це мене втішило, хоч я трохи бентежився, бо збирався дати мізерну оплату людині, що, як подейкують, лікувала самого прем'єр-міністра Японії. Нелегко було відшукати його оселю, загублену в маленькому селищі за кілька кілометрів від Убуда, у центральній частині острова, Чомусь у цьому краї практично немає дорожніх вказівників. Можна користуватися мапою, та тільки якщо маєш орієнтири. Інакше та сама мапа – марна річ, як мобільний телефон у зоні без покриття. Звісно, зостається такий варіант, як допомога перехожих. Я хоч і чоловік, та для мене спитати не проблема. Інколи мені здається, що більшість чоловіків бояться, що зійшовши на випитування, втратять маскулінність. Вони воліють мовчки блукати, мовляв, я все знаю, і вдавати, що знайшли шлях, аж поки геть не загубляться, і дружина не почне обурюватися. Я ж казала, треба було спитати». Так от яка халепа на Балі. Люди такі привітні, що завжди кажуть «Так, це правда, якщо сказати дівчині, на мою думку, ти вже вродлива». Вона подарує вам гарну усмішку і відповість «Так». Коли спитати дорогу, люди так хочуть допомогти, що не наважуються визнати, що не годні цього зробити. І показують нам шлях, вибраний безсумніму навмання. Я почав трохи хвилюватися, коли підійшов до входу в сад. Не знати чому уявляв розкішний будинок, як ті, що в ряди годи трапляються на балі. Із басейнами, всіяними квітками лотоса і схованими в тіні плюмерій, що буявіють білими квітами і розносять до непристойного п'янки пахощі. Насправді ж його оселя виявилася комплексом таких собі Кампанів, сполучених між собою хатинок без стін. На тлі саду вони здавалися напрочуд простенькими, доволі обдертими, щоправда невбогими. Мене вийшла зустріти вбрана в саронг молода жінка. Чорне волосся, зібране в жмуток, засмагла шкіра – Звичайний носик та очі без епікантуса. Мене завжди зачудовували ці риси населення острова в самому серці Азії. «Доброго дня! Що ви хотіли?» – задріботіла ламаною англійською. Зріст метр дев'яносто біляве волосся не лишали сумнівів щодо мого західного походження. «Я прийшов до пана е, метра е, Самціяна». «Чекайте, він вийде», – повідомила жінка і зникла поміж кущів та підпор, що на них трималися дахи кампанів. Я закляк, спантиличено стояв і чекав, коли його ясновельможність матиме ласку прийняти такого скромного відвідувача, як я. За п'ять хвилин, що видалися мені доволі довгими і змусили замислитися про доцільність моєї присутності в цьому місті, я нарешті побачив, як наближається чоловік. На вигляд він мав щонайменше 70 років, а чи усі 80. Перша думка, що майнула в мене, якби побачив його на вулиці, я прийняв би за жебрака та дав би 50 рупій». Я маю звичку подавати тільки стареньким. Кажу собі, що коли вони просять милостиню в такому віці, то, певно, не мають вибору. Чоловік, що з проквола прямував до мене, звісно, був не у дранці, але вбрання його було геть просте, мінімалістичне і не видавало віку власника. Мені соромно зізнаватися, та я інстинктивно подумав, що, певно, потрапив не до цієї людини то не міг бути цілитель із міжнародною славою, або ж попри здібності йому бракувало здорового глузду і він погодився, щоб прем'єр-міністр оплачував послуги Арахісом. А чи він геній маркетингу, набиває собі клієнтуру серед легковірних західних відвідувачів, сквапних на такі кліше, як цілитель аскет? що цілковито абстрагується від матеріального, але в кінці сеансу приймає щедрі винагороди. Він мене привітав і зустрів по-простому. Висловлювався дуже лагідно і гарно говорив англійською. Близьк у його очах контрастував із смошками на потемнілій від засмаги шкірі. Праве вухо деформовано, так наче мочка була розірвана. Він запросив мене у перший кампан і попрямував уперед, указуючи шлях. Дах на чотирьох підпорах кріпився до старенької стіни, де висіла поличка. Славнозвісна. Поряд стояла скриня із камфорного дерева, а на долі – циновка. У відчиненій скрині лежало повно паперів, зокрема малюнки із зображенням людського тіла. За інших аст... обставин я б із них добряче посміявся, бо ілюстрації геть розходилися з усіма сучасними медичними знаннями. Я роззувся, як вимагає баліська традиція, і увійшов. Старий запитав, що мене турбує, і я враз замислився про причину свого візиту, чого я взагалі прагнув, адже не був хворим. Цей чесний, ба більше достойний чоловік Таке враження в мене було склалося, нехай я ще й не мав доказу його компетентності, лише марнуватиме на мене час. Чи я лише хотів, щоб хтось узявся за мою справу, зацікавився мною, поговорив про мене, і хто зна, може знайшов би спосіб зробити моє життя кращим? а чи то я прислухався до своєї інтуїції, зрештою мені казали, що це дуже добрий чоловік і мені лише кортіло з ним запізнатися. «Я прийшов просто перевіритися», – зізнався я та почервонів, згадавши, що не пішов на щорічний медичний огляд і переніс запис. «Лягайте отут», – сказав мені цілитель, вказав на циновку – ніяк не відреагувавши на нікчемність мого звернення. Такий був початок першого і, сподіваюся, останнього сеансу тортур у моєму житті. Починалося все нормально. Я лежав на спині, розслабився, довірився цілителю і про себе трохи потішався. Я дозволив йому ніжно пальпувати різні зони на моєму тілі – спершу голову, потім шию, руки, по всій довжині аж до фаланг пальців. Цілитель, вочевидь, ретельно прощупував різні зони на тулубі, дістався живота. Я із полегкістю відзначив, що від живота він одразу перейшов до верхньої частини стегон, потім коліна, Литки, п'ятки, він прощупав усю стопу, і мені це ані трохи не дошкуляло. І ось цілитель дістався пальців ніг. Я й гадки не мав, що можна завдати такого дикого болю, лише обхопивши мізинець лівої ноги великим і вказівним пальцями. Я горлав і вигинався на всі боки на циноці. Я, мабуть, скидався на рибалку, що силкується почепити на гачок черв'яка завдовжки 2 метри. Зізнаюся, я взагалі не дуже-то витривалий, але відчуття були такі сильні. «Що виходили за межі всього пережитого досі, вам боляче!» – константував цілитель. «Це що, жарт? Я ледь вичавив із себе так між двома стогонами. Це було навіть сили кричати». Цілитель, схоже, не стурбувався моїми стражданнями, зберігаючи якусь доброзичливу безсторонність. На його обличчі застиг благодушний вираз, який контрастував із болем, що мені завдавало лікування. «Ви нещасна людина», – мовив цілитель, наче поставив діагноз. Саме тієї миті так. «Я дуже нещасна людина. Я вже й не знав плакати чи сміятися із ситуацій, в яку сам себе загнав. Гадаю, я робив одночасно і те, і інше. Я перевершив самого себе, занапастивши отак свої плани. Це ж треба. Я міг провести день на пляжі» теревинити з рибалками і милуватися гарненькими балійками. Біль, що ви відчуваєте зараз, є симптомом загального нездужання, якщо я натисну в цьому ж місті комусь іншому, йому не болітиме, роз'яснив Самт'ян. Після цих слів він нарешті відпустив мій палець, і я в момент відчув себе найщасливішою людиною у світі. Хто ви за фахом? Я викладач. Цілитель пильно подивився на мене, а тоді кудись відійшов задумливий і ніби заклопотаний. Я наче бовкнув щось не те, чи втнув дурницю. Він дивився відсутнім поглядом туди, де за кілька кроків квітнула Пугенвелія. Схоже, цілитель занурився у свої думки. «Що я мав робити? Підвестися й піти собі?» кашлянути, щоб нагадати про свою присутність, аж ось цілитель перервав мої сумніви, перевернувшись і повернувшись до мене. Він сів просто на землю і глянув мені у вічі, запитав, що не гаразд у вашому житті, у вас чудове здоров'я, то в чому ж справа? Робота, кохання, сім'я? Поставив запитання навпростець. І не зводив із мене очей, не заставляючи шляхів до відступу. Хоч його голос і погляд усе ще були доброзичливими, я почувався зобов'язаним відповісти, відкритися людині, з якою познайомився годину тому. Я не знаю. Так, я міг би бути щасливішим, мабуть, як усі. Я не прошу вас відповідати за всіх. Тільки за себе, зауважує цілитель спокійним голосом. Цей тип починав мене дратувати. Я роблю, що хочу, і його це не обходить. Я подумав я, відчувши, як закипаю від злості. Скажімо так, я був би щасливішим, якби мав жінку. Навіщо я це сказав? Я зрозумів, що моя злість обернулася проти мене. Я не здатний відмовити іншій людині. Я жалюгідний. «Тоді чому не маєте?» «Так, треба було ухвалити рішення. Нехай це і не належить до моїх талантів. Або я спиняю його і йду, або граю в цю гру до кінця. Несподівано для себе я відповів. Я б цього хотів, але треба ж іще сподобатися жінці. Що вам заважає?» «Ну, я худющий», – випалив я, зашарівшись від змішаного почуття сорому й злості. Неквапливо, майже пошептом, розтягуючи кожне слово, цілитель сказав мені, «Проблема у вас не в тілі, а в голові». «Та ні, це не в голові. Це об'єктивна реальність, конкретний факт. Поставте мене на ваги». Обміряйте обгруддя й біцепси, самі побачите сантиметр і ваги аж ніяк не упереджені. А чи моя викрилена свідомість, чи нервозність впливає на них? Не в тім річ, терпляче відповів самтьян і далі зберігаючи незворушливий спокій. Легко сказати. Ваша проблема не зовнішності, а саме в тому, як, на вашу думку, її сприймають жінки. Насправді, успіх серед представників протилежної статі мало пов'язаний із тим, який вигляд має людина. Якщо я скажу це моїй 120-кілограмовій сусідці із бульбастим носом, вона товкатиме мені пику потрійний бігмаком, який завжди має під рукою, аж поки кетчуп не потечі мені в ніздрі. Хіба ви ніколи не бачили людей, чия зовнішність далека від канонів краси у парі з вельми вродливими? Так, звісно, бачив. Більшість людей із вашою проблемою насправді мають нормальний вигляд, але зациклюються на своїх незначних вадах. Надміру тонкий рот, задовгі вуха, трохи жиру на стегнах, малопомідне, друге за завеликий чи замалий ніс. Вони вважають себе занадто низькими чи занадто високими, товстими чи худими і зрештою переконують себе в цьому. Знайомлячись із людиною, що їй могли б упасти в око, вони одержимі самою лише своєю вадою, і їм не йде з голови, що через цю ваду вони не можуть сподобатися. І знаєте що? Що? Вони мають рацію? Коли ми сприймаємо себе потворними, інші теж бачать нас такими. І я не сумніваюся, що жінки вважають вас худющим». Отакої. Інші люди бачать нас такими, якими ми бачимо самі себе. Яка у вас улюблена акторка? Ніколь Кідман. Як вона вам? Прекрасна актриса, одна з найкращих свого покоління. Я її обожнюю. Ні, я маю на увазі зовнішність. Дивовижна, пригарна, бомбезна. Ви, мабуть, дивилися фільм Стенлі Кубріка із широко розплющеними очима. Ви дивитеся американські фільми «У вас що?» У кампані «Супутникова антена», якщо мені пам'ять не зраджує, там є така сцена, де повністю оголена Ніколь Кітман у товаристві Тома Круза. Не зраджує. Підіть нов кіноклуб у куті і попросіть поставити вам із широко розплющеними очима. Там кабінки для тих, у кого немає відеомагнітофона. Коли додивитесь до цієї сцени, поставте на паузу і уважно розгляньте зображення. Це не вимагатиме забагато зусиль. На кілька хвилин забудьте, що перед вами Ніколь Кідман. Уявіть, нібито незнайомка і об'єктивно оцініть її тіло. Так. Ви дійдете висновку, що вона вродлива, має гарне тіло, але проте недосконала. У неї гарні сідниці, але могли бути округлішими, виразнішими. Груди в неї непогані, але могли б бути більш пишними і опуклими, могли б бути вищими. Ви побачите, що в неї правильні витончені риси обличчя, то водночас про виняткову вроду не йдеться. До чого ви хилите? У світі десятки мільйонів жінок. Жінок, які не менш вродливі за Ніколь Кідман. Ви щодня зустрічаєте їх на вулицях, але не помічаєте. Справдешня сила цієї акторки в іншому. У чому ж? Ніколь Кідман, вочевидь, переконана в тім, що вона неймовірна. Переконана, що її жадають усі чоловіки, а всі жінки захоплюються або заздрять. Цілком імовірно, що вона вважає себе однією з найгарніших жінок у світі. Вона так покладається на це, що й інші божествлять її вроду. У 2006 році британський журнал «Еве» назвав її, її однією з п'яти найкрасивіших жінок світу. Ну от, і як це пояснити – так що інші люди схильні бачити нас такими, якими ми бачимо себе самі. Зрозуміло? Проведіть дослід. Спробуйте на якусь мить дещо уявити. Нехай це буде щось реальне чи нереальне. Головне переконайте себе, що це правда. Готові? Тут, зараз. А вже ж зараз. Можете заплющити очі, якщо так легше. Окей, я готовий. Уявіть, що ви вважаєте себе красенем. Ви впевнені, що справляєте на жінок неабияке враження. Ви гуляєте на пляжі в куці серед австралійців, що проводять тут свої відпустки. Як ви почуваєтеся? «Дуже-дуже добре. Це щастя. Опишіть, як ви йдете, як тримаєтеся. Нагадую, ви вважаєте себе неймовірним красиним». «Я крокую, як би це сказати, мабуть, упевнено, розслаблено. Опишіть ваше обличчя. Голову тримаю прямо, дивлюся перед собою. На губах легка, невимушена усмішка. Я водночас і крутий, і впевнений у собі». Гаразд. А тепер уявіть, як вас бачать жінки. Так, ну це зрозуміло. Я, як би це сказати, справляю враження. Що думають жінки про розмір вашого обгруддя чи біцепсів? Е, -е, е, ну це не те, на що вони звертають увагу. Можете розплющити очі. Отже, жінкам подобається те, що ви випромінюєте. Та й по а це випливає безпосередньо з образу, який ви самі собі створюєте. Коли людина вірить, що має позитивну чи негативну рису, то й відповідно поводиться, відображаючи цю рису. Таким чином людина повсякчас демонструє її іншим. Навіть коли йдеться про щось намислене і нереальне, вона стає реальністю для інших, а тоді й для тієї людини. Може і так, ваші слова мене проймають, але все це звучить для мене доволі абстрактно. І з часом стане зрозуміліше. Я ж бо на прикладах доведу, що практично все у вашому житті витікає з ваших переконань. Я вже картав себе, навіщо встрях у це? «Я не сподівався, що наша бесіда і подальше обговорення по-справжньому перевернуть моє життя». «Уявіть, – вів далі цілитель, – що ви вважаєте себе малоцікавою людиною, з якою іншим нудно спілкуватися. Попередня гра мені більше сподобалася. Це забере якихось дві хвилинки. Уявіть, що для вас це факт. Люди нудяться у вашому товаристві. Спробуйте...» Насправжки відчути, як-то вірити в таке. Виходить? Так, це дуже сумно. Ну от, лишайтеся в цьому стані, тримайте в собі ці відчуття, а тепер уявіть, що? Обідаєте з колегами чи друзями? Опішіть мені цю зустріч. Колеги багато говорять, розповідають про свої відпустки, а я здебільшого мовчу. Лишайтеся в цьому стані, але тепер змусьте себе розповісти якусь історію, що трапилася з вами у відпустці. Дайте лише секундочку, я уявляю собі цю сцену, гаразд, нічого не змінилося, мені не дуже-то слухають. Це нормально, якщо людина впевнена, то що не цікава, то й висловлюється так, її оповіді не захоплюють розмовників. Так. Скажімо, через ваш підсвідомий страх, що колегам буде нудно, ви мимоволі говоритиме швидко кваплячись закінчити втручання в розмову, бо не хочете забирати за багато часу і набриднути. Тому ваша історія не справляє враження і робиться нецікавою. Ви це відчуваєте і перепрошуєте. Я не вмію розповідати історії. Як наслідок історія дедалі більше псується, і хтось із ваших колег неодмінно втрутиться і переведе розмову на іншу тему. У кінці зустрічі всі вже й забудуть – що ви щось розповідали. Це жорстоко. Коли ми переконані в чомусь, переконання стає реальністю, нашою реальністю. Приклад мене вразив. Добре, але навіщо комусь переконувати себе в такому? У вас, безперечно, такої проблеми немає. Але є люди, що від неї потерпають. кожен вірить у своє. Це лише приклад. Спробуємо продовжити цю лінію. Уявіть, що ви переконані в протилежному, тобто вважаєте себе ціл... цікавою людиною, яка справляє на людей враження. Коли щось розповідає, коли ви долучаєтеся до розмови за обідом із колегами, ви не сумніваєтеся, що ваша історія в тему. Ви зможете розсмішити, здивувати чи принаймні заволодіти увагою розмовників. Уявіть це переконання, як ви тоді говоритимете. Ви будете перечувати той ефект, якого очікуєте. Ви дасте собі вдосталь часу, щоб розвинути думку, належно поставити голос. Ви не відмовите собі в кількох доречних паузах заради ефекту напруженого очікування. І знаєте що? Вас слухатимуть, затамувавши подих. Добре, я зрозумів. Те, у що ми віримо, стає реальністю. Але маю питання. Слухаю. Як ми нав'язуємо собі ці уявлення про себе? Чи то позитивні, чи то негативні? Є декілька пояснень. По-перше, мають значення відгуки інших людей про нас. Якщо з певної причини такі люди викликають у нас довіру, ми починаємо вірити в те, що вони про нас кажуть. Наприклад, у те, що кажуть батьки – Звісно, зазвичай усе починається із батьків чи людей, які виховують дитину. Мала дитина засвоює від батьків дуже багато і принаймні до певного віку схильна приймати все, що кажуть їй батьки. Це закарбовується. Дитина всотує ці слова. Може, наведете приклад? Якщо батьки переконані, що їхня дитина гарна і розумна, та й повторюють її це без перестанку, є шанс, що дитина вважатиме себе такою і виросте впевненою собі. У такому разі йдеться про виключно позитивний вплив, хоча, можливо, така дитина буде ще й трохи зарозумілою. То це мої батьки винні, що я сумніваюсь у своїй зовнішності. Ні, не обов'язково. Ви дізнаєтеся, що існує безліч можливих причин формування переконань про себе. А щодо впливу інших людей, то це ж не тільки батьки. Наприклад, судження вчителів теж іноді сильно впливає позитивно чи негативно. «О, мені дещо пригадалося. У школі мені добре давалася математика. До п'ятого класу я мав середній бал, десь 18 із 20. Та коли я перейшов до четвертого класу, нова вчителька на кожному уроці повторювала, що ми бездарі. Пам'ятаю, вона безперестанно кричала, і від того в неї на шиї надувалися вени. Рік я закінчив із середнім балом 4». Мабуть, ви вірили в те, що вона казала. Мабуть. Але, якщо чесно, не всі мої однокласники отримали такий низький середній бал. Напевно, вони були менш вразливими, ніж ви. Тому не так переймалися думкою викладачки. Не знаю. У 1970-х роках науковці Американського університету провели експеримент. Спершу сформували групу школярів одного віку, що отримали однаковий результат на тесті IQ. Тобто, згідно з тестом, усі ці діти були на одному інтелектуальному рівні. Потім дослідники поділили дітей на дві підгрупи – першу довірили викладачеві, якому дали вказівку: використовуйте звичайну програму, але до вашого відома, ці діти більш розумні, ніж середні учні. А от викладачеві, що йому довірили другу підгрупу, сказали таке: Використовуйте звичайну програму, але до вашого відома ці діти менш розумні, ніж середні учні. За рік навчання дослідники знову провели тест IQ для всіх дітей. Учасники з першої підгрупи показали значно кращі результати, ніж учасники із другої. Здуріти можна. Справді вражає? Це неймовірно. Достатньо переконати вчителя, що його учні розумні, і він їх робить розумними. А коли вчитель вірить, що вони дурні, то вони дурнішають? Це науковий експеримент. Ці дослідники взагалі хворі. Хіба можна проводити такі експерименти на дітях? Це справді суперечливе питання. Та все ж, як це можливо, я хочу сказати із як із вірою в те, що учні – ідіоти, учитель робить їх ідіотами? Є два можливі пояснення. По-перше, як ви будете говорити, звертаючись до людини дурної? Добиратиму найпростіші слова, речення, будуватиму дуже короткі, донос, доноситимуть тільки такі ідеї, що їх легко зрозуміти. Ну ось. А якщо звертатися так до дітей, чий мозок потребує стимуляції для розвитку, вони будуть гальмувати замість прогресувати. Це перше пояснення. Та є ще друге, більш згубна причина. Яка? Якщо вам треба займатися з дитиною, що її вважаєте дурною, ви будете постійно навіювати її думку, що вона дурна. Не тільки словами, як ми щойно припустили, але й тоном, Мімікою, поглядом. Вам трохи сумно за цю дитину? Чи, може, ви дратуєтеся і дитина це заважує? Вона почувається дурною у вашій присутності. А якщо ви маєте в дитини авторитет, якщо ваша посада, вік, роль роблять вас у її очах гідним довіри, є великий шанс, що дитина не піддаватиме це відчуття сумніву. Вона почне вірити, що дурна. Що буде далі, ви знаєте. Це жахливо. Справді, моторошна перспектива. Мене вельми схвилювало те, що я дізнався. Усі ці ідеї ніби повисли в повітрі. Цілитель і я трохи помовчали. Легкий вітерець приніс пахощі тропічних рослин, що розрослися коло кампана. І здалеку доносився крик Гекона. Мені дещо дивує. Що? Не ображайтеся, але звідки у вас доступ до такої інформації? Я маю на увазі наукові експерименти у Сполучених Штатах. Дозвольте мені зберегти трохи таєм... таємничості. Я не збирався наполягати, але дізнатися кортіло. Якось справді не вкладалося в голові, щоб Сусідній кампан був під'єднаний до інтернету. Я взагалі сумнівався, що в селищі є телефонний зв'язок, та й геть не уявляв, як цілитель блукає науковими форумами. В уяві радше поставало, як він годинами медитує в позі лотоса у тіні мангових дерев. Ви стверджуєте, що є інші причини формування переконань про себе? Так. Деякі висновки ми робимо мимоволі на основі пережитого досвіду. Хотілося б почути приклади. Добре, наведу карикатурний приклад, щоб проілюструвати думку. Уявіть дитину, що на неї батьки мало реагують. Дитина плаче, батьки не зрушують з місця, волає у відповідь мовчання, сміється – нуль реакцій. Можна припустити, що поступово в дитині нарастатиме відчуття, що вона не має впливу на навколишній світ, що від інших не може нічого домогтися. Звісно, дитина не буде свідомо казати це собі, тим паче у ранньому віці. Мова про відчуття, внутрішнє переживання, те, що просякає її зсередини. А тепер, щоб максимально спростити процес, Припустимо, що дитина позбавлена будь-якого іншого протилежного досвіду. Тоді можемо уявити, що в дорослому віці дитина стане фаталістом. Ніколи не звертатиметься до інших, щоб отримати бажане. Не прагнутиме до змін. Скажімо, якщо хтось із друзів цієї вже дорослої людини побачить, що вона зайшла в глухий кут у професійному житті – то зможе лише констатувати її пасивність. Дарма, що друг спонукатиме діяти, стукатися в усі двері, брати ситуацію у свої руки, налагоджувати зв'язки з людьми – ніщо не поможе. Друг може суворо судити цю людину, а для неї єдиним результатом буде глибоке, давно вкорінене переконання про те, що вона не має впливу на світ і нічого не може домогтися від іншого. Інших. Людина їй не усвідомлюватиме, що вірить у таке. Для неї так воно є. Така реальність. Її реальність. Утіште мене і скажи, що насправді таких батьків не існує. Це лише приклад. До речі, спробуємо уявити протилежне. Дуже активні батьки, що реагують на найменший поклик чада. Якщо дитя плаче, батьки – Прожогом кидається до нього, якщо всміхається – зачудовується. Якщо сміється – мліють. Дитина без сумніву ростиме з відчуттям, що має величезний вплив на своє оточення. І коли ми знову забіжимо наперед, можемо припустити, що в дорослому віці така людина стане надміру активною або баламутом, адже буде переконана, що сильно впливає на інших і, не вагаючись, звертувається. Відпочатиметься до них, щоб домогтися бажаного. Але ця людина теж не усвідомлюватиме свого переконання. Для неї це факт. Вона має вплив на людей. Та й по всьому. Доросла людина не буде усвідомлювати, що в основі її віри досвід пережитий у дитинстві. У Прослизнула молода жінка, що мене зустрічала на вході, і поставила перед нами чай і ласощі, якщо можна так назвати липке, вологе, зацукроване тісто, яке згідно з балійською традицією треба їсти пальцями. Балійське прислів'я каже, що їсти приборами усе одно, як займатися коханням через перекладача. Конче необхідно взяти їжу в руку і покласти до рота, проштовхнувши великим пальцем. Доведеться трохи повправлятися, якщо не хочеться скидатися на дитину без слинявчика. Виходить, ми щось собі приписуємо від того, що думають про нас інші люди, або від того, що ми підсвідомо витягаємо із пережитого досвіду. Правильно? Так. І то тільки в дитинстві? Ні. У дитинстві формується більшість переконань про себе, але вони можуть розвинутися пізніше, навіть у дорослому віці. Проте в такому випадку вони будуть загалом наслідком досвіду, пов'язаного із сильними емоціями. Наприклад, уявіть, що у вас був перший публічний виступ, і ви впоралися жахливо, ви плуталися. Підшукували слова. Голос застрягав у горлі. У році пересихало так, наче ви три дні без води у постелі. У залі стояла така тиша, що чути було, як мухи літають. Ви бачили, що слухачам вас шкода. На деяких обличчях вгледіли глузливі посмішки. Ви б віддали всі свої заощадження і навіть прибутки за наступний рік, аби опинитися де інде і уникнути ганьби. Від самої згадки про ту подію вас пронизує соромом. Отож, може статися, що ви переконаєте себе, я не створений для публічних виступів. Насправді ж ви лише одного дня зазнали одної поразки перед конкретною публікою із виступом на конкретну тему. Проте ваш мозок узагальнив досвід і дійшов остаточного висновку. «Я почастувався смаколиками», Тепер мав липкі пальці. Я вагався, чи їх пооблизувати, чи витерти обциновку. Так і не вирішив. Тримав руки піднятими. Мабуть, цієї миті в мене розвивалося переконання, що я не створений для балійських трапезних традицій. Завтра ви повернетесь і ми разом визначимо інші переконання, що заважають вам бути щасливим, привітно сказав мені. Цілитель. Я не знав, що завтра маю знову прийти. Я ні за що не повірю, що ваші проблеми обмежуються комплексами про зовнішність. У вас без сумніву є й серйозніші, і ми проаналізуємо їх разом. А ви жорстокі. Людям не допоможеш удосконалюватися, кажучи те, що вони хочуть почути, усміхнено відказав Самціан. Знаєте, я гадав, що ви – цілитель, що займаєтеся виключно хворобами і болем. Ви на заході звикли відокремлювати тіло від духу, а ми тут вважаємо, що ці дві складові тісно переплетені і формують злагоджене тіло. Може, у нас ще буде нагода про це поговорити? Останнє запитання. Мені. Ми... Мені легше, коли такі речі зрозумілі, хоч говорити про них трішки ніяково. Скільки я вам винен за допомогу, за час, що ви мені приділили?» Цілитель пильно на мене подивився, а тоді мовив, «Ваша робота, як мені відомо, полягає в тім, щоб передавати знання, тож мені вистачить вашої обіцянки не тримати те, що ви довідаєтеся для себе». Даю слово. Перш ніж піти, я таки поклав купюру у коробочку на полишці. Це за маніпуляцію з моїми пальцями. На шляху до Убуда неймовірна краса. Їдучи до селі Цілителя, я того й не заважав, бо переймався пошуком дороги. Уздовж полів, оточених дикими банановими деревами, тягнулася звивиста стежка, подекуди протікали струмочки. Пагірчастий край у центральній частині острова зазнає навперемінного впливу сонця й дощу, теплого дощу, що посилює пахощі природи, тотешній клімат сприяє буйній і пишній тропічній рослинності. На одному з поворотів я побачив трьох балійців поля у кількох метрах від дороги. Вони, певно, мали років 20 чи 30, гарні, струнки і повністю голі. Мене вельми здивувала несподівана поява цих людей. Я, до речі, не знав, що балійській культурі непритаманна сором'язливість. Може, вони щойно купалися після цілоденної праці в полі. Вони спокійно собі йшли пліч-опліч. Ми звернулися, щойно я порівнявся із ними. Я так і не розгадав дивного виразу, що прочитав на їхніх обличчях. Чи то вони збентежилися, побачивши мене на цій, здебільшого, безлюдній дорозі. Чи то зрозуміли, що я дивуюся їхній оголеності. Я їхав далі, та на під'їзді до Обуда проминав маленьке селище. З усього було видно, що люди живуть доволі бідно, але всі вулички доглянуті, чисті і заквітчані. Долі перед дверима кожної оселі на переплетеному листі бананового дерева незмінно лежали квіти чи наїдки. жертвопринесення. Жертво принесення регулярно оновлюється. Балійці ведуть насичене духовне життя. Їхня релігія не зводиться до ритуалів, призначених на певний час чи певні дні тижня. Ні, вони підтримують із богами постійний, безпосередній зв'язок. Вони не наче просякнуті своєю вірою, вона завжди в них живе. Ці люди незмінно спокійні, лагідні, усміхнені. Вони без сумніву. Наймиліший народ у світі, так само як маврикійці, завжди в добровому гуморі, скидається на те, що їх ніщо не може вивести з рівноваги. Усе, що з ними відбувається, вони приймають однаково незворушно. Усім, хто навідується на Балі, острів неодмінно навією думку про рай». Щоправда, туристи, мабуть, здивуються, довідавшись, що на балійській мові такого слова немає. Рай для балійців – елемент природний, і їм не потрібно слово для цього поняття, так само як рибам не потрібно слово для опису води, що їх оточує». Я прокручував у голові зустріч із цілителем і відчував, що й досі зачарований. Цей чоловік мав якусь особливу ауру, випромінював природну енергію. Мене схвилювало те, на що він відкрив мені очі. Хоч почути збивало пантелику, Я зроду не уявляв, що опинюся на іншому кінці світу і слухатиму, як старий балійський мудрець ділиться враженнями про груди, сідниці, Кідман. З Убуда я поїхав на схід, до своєї оселі. За цей день я пережив багато емоцій і хотілося побути на самоті, осмислити нове знання. Менше ніж за півгодини я дістався Рибальського селища у східній частині острова, де винаймав бунгало, Край гарного дикого пляжу, устеленого сірим піском. На щастя, туристи надавали перевагу просторам із білим піском, що на півдні острова. Отож, я вкрай рідко зустрічав людей на моєму пляжі. Лише одна пара із Голландії обрала помешкання трохи на віддалі. Вони не були неприємними, та й стривалися ми рідко. Моє бунгало належало родині, що мешкала далі в глибь острова. Я винайняв його на місяць за ціну, дуже приємну для мене і дуже вигідну для власників. Обожнюю ситуації, коли всі у виграші. Уранці пляж стояв порожнім. А по обіді прибігали погратися сільські дітлахи. Попри моє бунгало проходили самі рибалки, деколи я чув, як вони виходять у море на пірогах о п'ятій ранку. Одного разу я їх супроводжував, що правда не міг до пуття порозумітися і отримати на це дозвіл через те, що не володію Балійською. Та виправа – один із кращих спогадів про мою мандрівку на Балі. Ми вирушили до світанку, і я геть не почувався вбезпеченим у хиткій пірозі. Сидів на рівні води і майже не мав змоги щось розгледіти в мороці безмісячної ночі. Та рибалки виявилися майстрами на своє діло, і я того дня дістав досвід довіри, точніше сліпої віри. Плюхкотіння води і свіжий бриз що лоскотав обличчя були чи не єдиними подразниками для моїх загострених чуттів. За три чверті години я побачив сонце, що поволі сходило на виднокраї, не прожектор, який освітлює сцену з долівки. Враз відкриваючи публіці грандіозні, величезні, чарівні декорації, перед очима вмить стали і неозорість моря, і велич неба, і мизерія піроги, і немов чарами, трималася над бездонною глибочиною, такий собі сірник посеред океану. Я побачив і посмішки рибалок, що хто значимо раптом сповнили мене щастям. Коли ми верталися поблизу піроги, пропливали дельфіни, і я заохотився пірнути поряд до них, то певно дурнуватий рефлекс людини, західної, що... Відвідала за багато парків розваг. Балійці стримали мене, насилу пояснивши, що за дельфінами, видимими на поверхні, у глибині можуть пливти акули, переслідуючи той самий табунець риби. Аргумент, як на мене, вагомий, і я вдовольнився з погляданням див природи вільних рухатися, пересуватися, жити, як заманеться. Дорогою відцілителя я спинився біля ятки перехопити насі горгену, тутешньої страви на основі рису, зрештою, як майже всі балійські страви. За ці чотири тижні мені вже було досить самого погляду на рис, щоб в менту тратити апетит. Я дістався бунгало, коли смеркало. Ідеальний час для прогулянки пляжем. «Де вже не стрінеш жодної живої душі, Я вирушив босоніж і пішов на впрямки. Як я й очікував, пляж стояв безлюдним, і я довго гуляв берегом, закасавши штани. Думків мене блукали, і я нещувся, як знову прокручував у голові зустріч із целителем, обмірковував почуте. Отже, ми, люди, сформували переконання про себе під впливом інших людей із нашого оточення або висновків, зроблених підсвідомо на основі пережитого досвіду. Я був готовий визнати це, але в такому разі, на що поширюються переконання? Ми з'ясували, що можна вважати себе гарним чи потворним, розумним чи дурним, Цікавим чи занудним можна вірити у свій вплив на інших людей або навпаки, вважати себе неспроможним домогтися чогось від інших. У котрих іще сферах ми можемо сформувати такі уявлення. Я розумів, що є певна кількість переконань, які ми можемо собі навіяти, і що ці переконання згодом впливатимуть на наше життя. Але до якої міри? питав себе, чи дуже мої уявлення вплинули на те, як склалося моє життя, та у що інше б міг повірити внаслідок визначальних випадкових зустрічей і досвіду. Єдиною відповіддю на мої запитання було плюхкоціння води під ногами, що порушувало тишу безлюдного пляжу, пальми, які... Оперізували його, немов застигли, жодний порох вітру не колихав тендітних гілочок. Я взяв собі за звичку щовечора купатися, скинув штани, футболку, занурився в теплу морську воду. Я довго плавав і вже ні про що не думав, раюючи під зичливим поглядом молодика в небі. Спав я напрочуд глибоким сном. А прокинувшись, виявив, що сонце вже піднялося доволі високо. Мій пізній сніданок складався із кількох фруктів, а потім я вирушив на ранкову прогулянку в лісочок, що пролягав за пляжем. Наблизившись до бунгалу Ганса і Клаудії, голландської пари, я впізнав їхні голоси. «Сніданок ще не готовий?» – запитав Ганс, що сидів на камені з книжкою на колінах. Він був смаглявий, мав сиве волосся, мало виразне обличчя, доволі тонкі губи. «Скоро, любий, скоро!» Клаудія була лагідна і мила жінка років сорока, мала кругле обличчя, облямовано гарненькими білявими кучерями. На жаровні для барбекю вона смажила рибу на шпажках. «Ти використовуєш забагато деревного вугілля. Тільки марнуєш, не треба аж стільки», – Ганс казав це, геть не усвідомлюючи, що докаряє. Для нього це був факт, та й по всьому. «Але інакше смажиться дуже повільно», – виправдовувалася жінка. Востаннє, коли я проминав їхню оселю, Клаудія прибиралася в бунгало, а Ганс читав свою дурну книжку. Я замислився, що могло підштовхнути жінку в 21 столітті змиритися з роллю домогосподарки. Ганс не вельми відповідав звичайному образу мачо. Для нього, мабуть, то була норма. Хазяйнує дружина. Не сумніваюся, що в їхніх стосунках таке питання навіть не поставало. Так воно склалося, та й по всьому. «О, Жуліани, раді тебе бачити!» – гукнула Клаудія, побачивши мене. «Добрий день, Жуліани!» – привітався й Ганс. «Добрий день!» «Хочеш з нами почастуватися рибою?» – запропонувала жінка. Ганс ледь помітно повів бровою. «Ні, дякую, я щойно поснідав!» «Ти тільки встав?» – здивувався Ганс. «А ми от зранку вже встигли зробити два походи – у храм Танахлот і музей Субак у Табанані». «Це добре, мої вітання!» Ганс навіть не вловив іронії у моїй відповіді. Він був із тих людей, які чують слова та не вважають ані на тон голосу, ані на вираз обличчя людини, що їх промовляє. «Я так розумію, ти мало...» «Не буваєш, це тебе не цікавить». «Цікавить, але я люблю пройматися атмосферою, гуляти селами, спілкуватися із людьми, уявляти себе на їхньому місці, відчувати, як то воно, тобто хочу зрозуміти їхню культуру. Якось так воно у мене». «Жуліанові подобається відкривати культуру зсередини, а ти, Люби, надаєш перевагу книжкам». «Вони тобі допомагають зрозуміти культуру», – сказала Клаудія. «Так, це швидший спосіб, можна вигадати час», – пояснив Ганс. Я кивнув. Навіщо сперечатися? Кожному своє. «Може, хочеш піти з нами сьогодні ввечері?» – запросила мене Клаудія. «Ми йдемо на концерт оркестру «Гамелан» в Убуді, а потім, коли стемніє, будемо спостерігати за черепахами на пляжі» в Пемотеретані. Зараз період, коли в них вилуплюються дитинчата. Це триває тільки одну чи дві ночі, потім уже буде запізно. Перспектива провести вечір із гансами без сумніву мене аж ніяк не захоплювала, але я дуже хотів побачити черепашенят та відчував, що, погодившись, зроблю велику приємність Клаудії». «Добре, дякую за пропозицію. По обіді я саме маю справу неподалік у то Той приєднаюся до вас уже там, на місці. Скажіть мені тільки адресу. Концерт о 19-й годині в церемоніальній залі. Ти, мабуть, знаєш, де це? Коло центрального ринку», – сказала Клаудія. «Ти зібрався в галереї?» – поцікавився Ганс. «У Буд – місто митців, тому там багато мистецьких галерей». Ні, я маю зустріч із, як би це сказати, таким собі духовним наставником. Он як? А для чого? Я знав, що Ганс питав цілком щиро. Він був із тих, що дивується, навіщо ви йдете в кіно, церкву чи на цвинтар, чому більше не носите давно немодних штанів, що досі в хорошому стані. Усе, що розходилося із раціональним способом мислення – за його версією, було дивиною. Він допомагає мені осмислити деякі речі, та й певною мірою знайти самого себе, якось так. «Знайти самого себе?» – він запитав це водночас із глузливим і спантиличеним тоном. «Так, щось таке. Але якщо ти себе загубив, звідки тобі знати, що знайдеш себе саме в убуді? а не Нью-Йоркку чи Амстердамі. Це ж треба, існують люди геть несприйнятливі до духовної частини життя. Я не загубив себе. Якщо зазирнеш у словник, до речі, ти вподобаєш таке чтиво, воно тобі пасує на емоційному рівні. Побачиш, що дієслово «знаходити» має багато значень. У цьому випадку мова про те, щоб краще себе пізнати і жити далі в гармонії зі собою. «Не серця, Жуліани!» «Я не серджуся!» – збрехав я. «Люби, оближ Жуліана!» – втрутилася Клаудія, «Скажи, ну, ліпше, Жуліани, ти досі плаваєш?» «Так, майже щодня. Ми теж купалися вже у перший день», – сказав Ганс. «Нам пощастило, погода була чудова, а вода прозора». Ми за годину побачили все, що варто побачити. А я часто ходжу до води. Мені дуже подобається плавати серед риб, наближатися до морських мешканців. Вони зовсім нелякливі. Здається, їх навіть торкнутися можна. Я чекав, що Ганс запитає, навіщо. Людина походить від риб. Жуліан приєднується до своїх початків. А ти ось збираєшся з'їсти одного з нащадків твоїх пращурів, засмаженого на жаровні. Нічогенько виходить, ну добре, ви собі їжте смачного і до вечора. Бажаю гарних пошуків, а головне не втрачати надій, завжди ж можна звернутися в бюро знахідок у Джакарді. До вечора, мовила Клавдія. Я пішов своєю дорогою і думав про Ганса. Я намагався вгадати, у чому ж його проблема. Він усе ж трохи дивна людина. Я відчував, що він не злосливий, що не хоче мене образити, просто геть несприйнятливий до певних речей. Я вернувся у бунгало, квапливо зібрався та застрибнув у машину. Цього разу шлях видався мені простішим, і пізнього пообіддя я під'їхав до оселі митра Самціана. Та сама молода жінка привітно мене зустріла, відразу попровадила у кампан, у котрому цілитель прийняв мене вчора. Цього разу я мав час усе спокійно роздивитися. У приміщенні було похмуро і водночас гарно. Я вже встиг полюбити кампан, де панували спокій, мир, гармонія. Я відчував, що тут можна все відпустити». Турботи лишалися на вході. Час ніби застиг у цьому місті. І мені здавалося, хай би скільки років я тут провів, на моєму лиці не з'явилося б ані зморшки. Я не побачив, як цілитель увійшов, обернувся, а він стоїть позаду. Ми привітали одне одного, і він попередив, що зараз не може приділити мені багато часу. Шкода. То як ви сходили у відеоклуб Коти? Поспитав він. Е, ні, жалібно зізнався я. Він відповів без тіні докору чи зверхності: "Якщо ви справді хочете, щоб я супроводжував вас на шляху до позитивних зрушень у вашому житті, ви маєте робити те, що я вимагаю. Звісно, коли ви не відмовляєтеся. Якщо ви Перекладайте все на мене і лише слухайте, особливих змін очікувати не варто. Ви готові до активної участі? Готовий. Чи ж мав я вибір, коли волів продовжити наші бесіди? Скажіть, чому ви не поїхали в Коту? Е, річ у тім, що я вчора ввечері трохи втомився і хотів відпочити. Цілитель відказав доброзичливим тоном: коли вже обманюєте інших, не обманюйте, принаймні, себе. Прошу, я геть спантеличився. Чого ви боїтеся? Його голос був сповненим лагідності, а очі проникали в глиб моїх... мого єства. Проте я не сприймав це як втручання, я лише почувався на видноці. Цей чоловік читав мене як розгорнену книгу. Перепрошую, що б ви втратили, якби поїхали туди? І як це в нього виходить поставити найвлучніше запитання, делікатно торкнутися саме в тому місці, де треба? Я промовчав і несподівано для себе мовив. Гадаю, я волів зберегти моє захоплення улюбленою акторкою-непорушним.